פרק י"א פתח רבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך, הילל בראש כי נפל ארז, אשר אדירים שודדו, הילילו אלוני בשן, כי ירד יער הבציר, כל יללת הרועים, כי שודדה אדרתם, כל שאגת כפירים, כי שודד גאון הירדן. כה אמר אדוני אלוהי, ראה את צאן ההריגה, אשר קוניהן יהרגון ולא יאשמו, ומחריהן יאמר, ברוך אדוני בעשיר, ורועיהם לא יחמול עליהן. כי לא אחמול עוד על יושבי הארץ, נאום אדוני. והנה אנכי ממציא את האדם, איש ביד רעהו וביד מלכו, וכתתו את הארץ. ולא אציל מידם, ואראה את צאן ההריגה. לכן עניי הצאן, ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים. ואראה את הצאן, ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד, ותקצר נפשי בהם, וגם נפשם בה חלה ואומר, לא אראה אתכם. המתה תמות, והנכחדת תכחד, והנשארות תאכלנה אישה את בשר רעותה. ואקח את מקלי את נועם, ואגדה אותו להפר את בריתי, אשר קראתי את כל העמים. ותופר ביום ההוא, וידעו כן עניי הצאן השומרים אותי, כדבר אדוני הוא. ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם, הבו סחרי, ואם לא, חדלו, וישקלו את סחרי שלושים כסף. ויאמר אדוני אלי, השליחהו אל היוצר, עדר היקר, אשר יקרתי מעליהם. ואקחה שלושים הכסף, ואשליך אותו בית אדוני אל היוצר. ואגדה את מקלי השני, את החובלים, להפר את האחווה. בין יהודה ובין ישראל. ויאמר אדוני אלי, עוד כך לך, כלי רועה אווילי. כי הנה אנכי מקים רועה בארץ, הנכחדות לא יפקד, הנער לא יבקש, והנשברת לא ירפא, הנצבה לא יכלכל, ובשר הבריאה יאכל, ופרסיהן יפרק. הוי רועי האליל! עוזבי הצאן, חרב על זרועו ועל עין ימינו, זרועו יבוש תיבש, ועין ימינו כהו <קחו> תכהה. <תיחה>